Hər şeydən öncə Allah s.ə.q. neymətlərinin xatırıb şükür etmək lazımdır və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox Allah s.ə.q. neymətlərinin xatırıb şükür edərsə, Allah s.ə.q. ona olan neymətlərinin daha qartılar və eynilə də hər bir neymətlə vaxtında layiq edə şükür etmək qulu həm təqvalı olmağa, həm asiliyyərdən çəkilməyə və həmçinin o neymətdən layiqincə istifadə eləməyə yönədir və əks halda neymətlətdikdən sonra on qədərinin fikirləşmək artıq ona heç bir şey fayda vermir. Və həqiqətən də əmnəmanlıq neməti böyük bir nemətdir və eyni ilə də bu cür dəstəklərin, elə eləməzlərin təşkil olması böyük bir ə, necə deyirlər, nemətdir və bu nimətə olaqın şükr etmək lazımdır və eyni ilə də unutmaq lazım ki E, daiman, yəni duaları əsir gəmək lazım deyil. Allah subhanət hala evi-ev əhlini hirsələsin və bu cür məclisləri daha da səmərəli, daha da bərəşətli, daha da faydalı məclislərdən etsin. Amen. Və biz keçən dəhslərimizdə Hərbibin İsmail Əl-Kirmaninin Əhlüsünlə İtliqatı İcması kitabından artıq e, müəllifin firqələr, yəni bəhsindən danışdıq və keçən dəhslərimizdə biz ə artıq cəhmiyələr, vakifələr, lafziyələr, rafizlərdən və mənsuri və Əbu Leyl Səbənin nisbət olma səbəyi elədilər danışıq və bu indi də inşallah Allahın izni ilə zəhid elər. buyurur ki, والزيديه وهم رافضهون وهم الذين تبرعوا من عثمان وطلحا وزبيل وعائشه غيرون الكثال ما كل من خرج من ولد علي بر برا كان او فاجرا حتى يغلب ابو يغلب والمؤلف نوبتي يعني فرقه رافضه للنسبه الى الفرقدن من الزيديه لا Və Zeydiyyələrdə Zeydin Ali bin Hüseyni bin Ali bin Əbü Talibə nisbət olunandır. Yəni, birbaşa olaraq Ali radiyallahu nəvələrindəndir və e, Rafizlərdə olan 12 yəni, imamlardan biridir. Və hansı ki, Rafizlər, e, deməli, e, vilayəti, yəni imamlığı məhz Fatimə radiyallahu nəvələrindən seçdilər və e, o seçibdə də onlar e, ən çox, yəni, Həsəndən də çox onlar, yəni Hüseynin evlatlarına daha çox yönərdilər və onlar birbaşa olar həmən o Zeydiyələr, Zeydi bin Ali bin Hüseyni bin Ali bin Abı Talibin nisbət olanlardır və Zeydiyələr özü-özlərində, yəni üç firqəyə bölünürlər, onlardan birincisi carudiyyələr və onlar ən zalaqda olanlarıdır və ikinci zeydilərdən törənən firqələrdir. Firqələr, firqələr Süleymaniyələrdir və 3-üncüsü ilə əlbəttəriyələr. Və müəllif zeydiyələri vəsf elədiyi kimi deyir, onlar rafizilərdir. Hansılar ki, onlar Osman, Talhə, Zubeyr, Ayşə ə, kimi sahabələrdən Allah ondan razı olsun və onlardan, yəni təbriq eliklər, onlardan uzaq olduqlarını iddia edirlər və eyni zamanda onlar hər bir Əli rəziyallahu anhu olan hər bir kəssən istər facir olsun, istər ası, istər itahidçi olsun, fərqi yoxdur. Yəni onunla döyüşməyə görürlər. Yəni hətta ya utsala ya udussala fərqi yoxdur və bu da onların müəllifin qeyd etdiyi kimi ilkin zeydiyələrin çıxı, etiqadlarıdır. Ancaq e, şəhsə qeyd edilir ki, bu, ilkin zeydiyələrin ehtiqadıdır. Ancaq bugünkü zeydiyələr rafizlərdən başqa bir şey deyirlər. Çünki onlar əgər ilkin zeydiyələr, deməli Osman, Talha, Zubir və Aişə, yəni dörd sahabədən uzaq dururdularsa və bugün demək olar ki, o ehtiqadda olanlar azdır. Hətta sələfin dövründə zeydiyələri Əhli Süniyəyə ən yaxın şəhv irqəsi də adlandırırlar. Hətta o dövrlərdə onların arxasında namazı da Yəni, görürdülər. Yəni, onların arxasında namaz qılmağın səhirliyini görürdülər. Ancaq bugünkü gündə isə demək olar ki, o zeydiyələrdən addan başqa bir şey qalmayıb. Çünki onlar bugün tamamilə rafizlərin, Yəni, etiqadındadırlar. Yəni, bütün sahiblərilə nətəmək, söylənmək, onları küfürdə, nifakda iddiam eləmək və Ayşə və digər sahiblərə böhtan atmaq və əraq və s. Yəni, hansı rafizlərin etiqadı varsa, bu üçün də zeydiyələ nisbət onlarla tamamilə həmən onların etiqadını, etiqadını daşıylar. Ancaq getdiyimiz kimi, yəni biz ə, bilirik ki, yəni bir rafiziliyin, yəni altında baxın görənə qədər firqələr meydana çıxır və hamısı da hər hansı bir müəyyən bir rəylərə görə fərdlərin onlara ittiba etməsidir. Ancaq ə, ə, əks halda isə onlar hamısı, demək olar ki, rafizlər yəni etiqantdadılar və sonra isə müəllif deməli onlardan ə, sonra ə, ancaq bir şey unutmaq lazım deyil ki, Yəni, Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin ibn Ali, yəni hansı ki, Ali radiyallarının nəvələrindəndir, birbaşa Hüseyin'in nəvəsidir və ilmi zamanda Ali radiyallarının nətizəsi düşür. Unutmaq lazım beyilir ki, o birbaşa olaraq, necə şəhsizlə qeyd etdi kimi, Əhlüsünə fəsələfi salin ehtiqadında olanlardır. Yəni, bugün e, rafizlərin ehtiqad elədiyi, istərcə fəraz, sadiq, İstəzəyin labdın, istər kim, istər kim, hamısı onlar əslən Əhləsuya nisbət tolanlardır. Çünki onların Əhləbeytə etdikləri iddialar, yəni yalandan iftiradan başqa bir şey deyil. Sanki on, hətta onların öz zövqündə sələflərin onlar haqqında, onlar olan iftiraları barəsində də, yəni kitabları var. Yəni bir sözlə onlar ə, İspət olunduqları şəxslər heçsə onların daşıdığı ehtiqadda deyillər. Ona görə də heç vaxtı, yəni e, görürsən ki, çox vaxtı yəni cahilliyelər və söyəndə birbaşa həmin fərdləri söyülər. Amma əslində onların onlar Peygəmbərin əvəlləridir. Bu onların heç bir məsələdə də onların necə deyirlər, heç bir iddiaları yoxdur. onlar özlərinə imamlıq iddia edə Bizi seçin, ayırın və xüsusi belə bir etiqadları da olmayıb. Əslən e, 12 imamların, yəni rafizlərin saydığı 12 imamların 11-ci imam Əsqərdir, Muhammed ibn Əsqərdir, o özü yazırdı ki, mən sonsuzam. Ancaq mənə nisbət edirlər ki, mənim o var, amma mənim evladım zadım olmayıb. Çünki onlar 12-ni tamamlanmaqdan ötəri ən axrıncı imamı seçmişdir. Amma o imam sonsuz olduğundan onlarda 12 siyahı tamamlanmadı və dedilər ki, onun özü bilmir, onun evladı olub qeybədə çəkilib. Yəni elə sanki kişinin evində uşağı doğulur amma atasının xəbəri yoxdur. Və bu onların tarix kitablarında var. Yəni sələfin və e, ilkin şii alimlərin kitablarında var ki, İmam Əskər deyir ki, onlar yalansızlar, böyükdən atdılar mənim övladım, zadam olmuyor. Ancaq hansıla ki, bu ə, əqidəni, yəni bu iki günümüzdə gördüyümüz kimi, yəni həmən ehtiqadı, yəni rafizi ehtiqadını siyasi bir vasitə kimi, silah kimi istifadə edirlər. Və onlar da o dövrdə də həmən o siyasətlərin davam etdirməyə döndərir. Çünki əslən, onların bu cür idarəsiliyi, onların ə, köklərindən gəldiyi yahudilərin hərəkəti Çünki ilk hərəkət ondan hərəkəti, yəni heç kimən gizli deyil kimdən başlayıb? Abdullah ibn Səbadan. Və onların da bu cür hərəkət olunması, müsəlmanlar isə bugün təfrikəcə, fitnə fəsad töyrətməsi bir başa olaraq e, yahudilərdən töyrənmişlərin yəni əli ilə idi. Və sonra müəllif e, növbəti, yəni Rafizi firqələrinin olan əl-xəşəbiyələrdən danışır və xəşəb sözün də lügəti mənası odun demək idi. Yəni odun, taxtı demək idi. Niyə görə? E, onlar ona görə ki, Ə, həmən o xəşəbiyyələr, onlar Muxtaribin Əbu Əb Ubeydin yəni, davamçılardır və Muxtaribin Əbu Ubeyd də demək, Ə, Hüseyin Radiyalanın boynunu kəşə, vuran, yəni onu qətilə yetirən, Ə, Ubeydullah bin Ziyadı qətilə yetirən şəxsdir. Çünki ə, həmən sərkədə Ubeydullah bin Ziyad, yəni birbaşa belə demək olar ki, yəni tarixi məlumatlarla əsaslanmaq olar ki, birbaşa həmən ə, ölüm fərmanının verilməsi Z Yezid tərəfindən deyil, məhz bunun tərəfindən icra olmuşdur. Çünki o vaxt yəni, tarixi məlumatlara əsaslanmaq, yəni biz deyə bilərik ki, o zaman Hüseyin Radiyalan-ı Hüseyin radiyalanı artıq öz tərəf keçiləri ilə qədir quma onlar hətta mədnədən çıxandı. Çünki onlar ilk öncə mədnədən çıxmışlar Məkkəyə və Məkkədən də ümrə eləmişlər və bəzi il vaxta gəlif bir hədc eləyib oradan da qayıt getmişlər küfaya. Və artıq onda da xəbər çatmış ki, Yezidə ki, bəs Hüseyin radiyalanı öz külfətinin ilə, əli ilə artıq e, mədnədən çıxıb. Və bu da e, yecid də bilirdi ki, onun çıxması haray Çünki o bilirdi ki, Hüseyn ona, Radiyalan ona beyət eləməmişdir. Və Yezidin də fərmanlar, fərman ondan ibarət edir ki, yəni Hüseynlə həmən insanların, yəni ona beyət etmək istənilərin qarşısında maniə olsun. Və Hüseyn Radiyalanın məddindən çıxıb küfəyə getməsi təxminən bir ay yaxın çəkmişdir ki, və bu müddətdə, Deməli, e, basranın və küfanın sərkədələri, qoşunların hesabına deməli, həmən insanların e, kimi pullan satın ala bilmişlər, almışlar və kimi pullan satın ala bilməmişlərsə onları məhbüsluğa salmışlar, yəni e, zindana salmışlar. Və nəticədə artıq e, Hüseyin radiyalarının bundan öncə özünün qardaşı olumuzu haqqı ilə göndərəndə artıq o dedi gəldi, gördü, bəli, doğrudan on tərəf keçdər var, məktub yazısı ki, bəli, çıx gəl, burada insanlar həqiqdəndə beyyət eləməyə hazırdır. Ancaq o məktubdan sonra muslimin eydam eləyir, yəni tuturlar zindana salı və sonra onu eydam eləyir və nəticədə ondan sonra Hüseyin radiyalarına məktub gəlmir. Və Hüseyin radiyalarının sonuncu məktubun üzərində hərəkətini davam elə etdirir və artıq o küfəyə yəni çatmamış, yəni həmən onların eydam olunan yeri Qədirqum. Kər Kərbala, ə, Kərbalanın ə, düzündə artıq həmən qoşundan qarşılaşanda görür heç bir nəfər də olsun ona beyyyət eləyən, yəni məktubda göstərilən şəxslərdən biri də artıq onun tərəfində deyil. Və onda artıq Hüseyin Radiyalanı bildi ki, yəni məsələ nə yerdədir və sonra Ubeydullah bin Ziyadın qoşununun tərkibində başqa bir sərkədə, Amur bin Səyid və digər sərkədələr, yəni onlar heç də qətil istəmirdilər. Onda Hüseyin radiyalarını bildirdi ki, yəni e, məni bıraxın, mən çıxım gedim, hala gəlmişəm oraya. Ya bəni tərk eləyin, mən gedim Yezidin yana, ya da ki, tərk eləyin, hansısa bir müsəlman diyarına çıxım gedim. Və e, digər sərkədə də razılaşırlar, yəni təxminən onun dediyinə razılaşırlar. Ancaq e, Hüseyinin qətilini e, is, e, istəyənlərdən və eyni zamanda, e, belə demək olar ki, yəni, Yezidə e, birbaşa yaxınlıq eləmək istəyən yəni, 200-lərdən, bəlkə də e, fitnəkarlardan biri məhz e, sərşərdələrin böyüyü, böyüyü ubeydoğu, benziyədə olduğundan ona gedirdi ki, yəni, sən niyə görə göndərsən onu məhz, e, yezdin yanına, o elə səni təslim olsun, sənə beytələsin, səni tanısın. Və Hüseyn radiyallahu anh onu tanımaq istəmirdi və bunu da qəbul eləmədi və eyni də Hüseynin qoşunun e, təhkimdə olanlardan və Müslümün avqilin övladları da var idi və onlar da birbaşa atalarının e, qahını yerdə qoymaq istəmirdilər və bu e, necə deyirlər, hərəkəti tamamlamaq istədilər. Hətta e, qətil olsa da, yəni sonları ölümlə bitsə də belə və sonlardan artıq, yəni bu razılaşmadan sonra artıq döyüş başır və tədricən həlak e, qətilə yetirib, artıq yəni öldürürlər. E, daha doğrusu desək, yəni zalım dəsən zülmüncəsinə onları, yəni şəhid edirlər və bu tarixi e, faktlarla əsaslana bilərik ki, Yəni, Hüseynin birbaşa qətildə Yezidin əli olmayıb, yəni Yezidin fərmanı olmayıb. Ona ilə İbn Teymiyyə Rəhmə gözəl sözü var ki, deyil, Yezidi lələt eynənələ bircə şey demək olar ki, və həqiqətən də əgər Yezid o fərmanı veribsə, qoy Allah ona lələtləsin, əgər o etməyibsə, onda lələt kimi olacaq. Ona görə də, yəni bu məsələdə orta mövqəni tutmaq lazımdır və... Əsas fikrimiz nə idi? Çünki bu Xəşəbiyyəl firqəsi qeyd etdiyimiz kimi Muxtaribin, Əbü Ubeydin davamçılardır. Və Hüseynin şəhid olunması hərəkətindən sonra, yəni Hizrətin 61-ci ilindən sonra artıq bir çox yerlərdə Hüseynin Radiyalanının qisasını almaq istəyənlər meydana gəldi. Və o dövrlərdə bir çox filqələr meydana gəldi ki, hətta bəziləri ümumiyyətlə Hüseyin radiyalarının qıssasını Məsih İhsanın qıssasına bənzətlər və dedirər ki, o bizdən ötür həlak olub. Yəni bizdən ötür həlak olub, yəni biz artıq bütün günahları eləyə bilər, artıq o bizim bütün günahımızı yüvaparır. Və bəzilərdə filqələr çıxdı, qoşunlar topladılar və o qoşunlardan biləməz Muxtar bin Əbu Ubeydin, yəni onları hətta... E, muxtariylərə də deyidilər onlara məs onlar o qoşunu yığdılar və onlar da səfirsə muxtariylər adlanırdılar ki və nəticədə isə onlar həmən Ubeydullah bin Ziyadı qətlə yetirirlər. Və müəllifin nə qeyd etdiyi bu xəşəbiə firqələri isə onlar müəllif qeyd etdiyi kimi E, onlar həmən bu adakı nisbət onurlar, o adın da lügəti mənası taxta deməkdir. Yəni taxta, ağac, odun fərqi yoxdur. Niyə görə? Çünki onlar əslən görürlər ki, e, 12-ci mamihdi gəlməyənə qədər ələ ox, qılınc götürmək olmaz. Buna görə bu etiqada yanaşıb onlar insanları odunla, taxta ilə döyüb öldürürlər və e, eyni zamanda da əllərinə qılınca götürmürlər və bu hərəkətə bu etiqatlara görə onlar məsullar el adlanır. Və müəllif də qeyd edir ki, "Və hum yaquluna biqawluz-zeydiyye və şiyə və hum fima zə'mu yantahiluna hubbul-əlim və səlləm dunan-nəs." qeyd edir ki, onlar zeydiyələrdir. Onlar zeydiyələrin sözlərinin deyirlər. Belə zamanda, yəni hansı zeydiyələrlə, şəlidən olan zeydiyələrin sözlərinin deyirlər və onlar öz iddialarında iddia edirlər ki, onlar mühəmmədin aləsini, yəni Peyğambə Sosam aləsini insanlardan daha fərqli, daha üstün şəkildə sevirlər. Ancaq müəllif qeyd edir ki, va kəzə bu, yalan danışırlar. Yəni onların dedikləri iftiradır, yalandır. Bəlhüm xasnatul mubqiduna li əli mühəmməd, sallallahu səmdunənəs dir əksinə onlar peyğəmbər sözüm aləsini insanlardan fərqli ol xüsusi bir halda buğd eliyənlər idilər. Buğd eliyənlər idilər. İnne məşiyatu ali Muhamməd el-muhtaqun. Dir heyətəndə peyğəmbər sevgi edən şiyələr kimlərdir? Mütəqqilər. Necə ki məsəl biz bu şiyə qismi ilə mühasibə edəndə, yəni görürük ki onlar Əli Muhamməd deyib, yəni Əli Muhamməd deyir, ancaq ə, sadəcə həmin sevginin neçə nəfərlə də hiss eləyirlər? 5 nəfərlə. Yəni Məhəmməd, Əli, Həsən, Hüseyn. Yəni Əl-Məhəmməd deyəndə məcəllə peyğəmbərsə başqa qızların uşaqları yox idi mi? Peyğəmbərin başqa zövcəsi yox idi mi? Və həqiqətən də kim ona iddia edirsə, o nəyin ki, o 4 nəfəri, 5 nəfər ümumilikdə həmən insana nisbət. Əgər o insanın ailəsinə sevgi iddia edirsənsə ki, mən insanlardan fərqli bir xüsus sevgiyə malik o ailəyə ancaq sən nə Peyğəmbəri və eyni nizam nəinki Peyğəmbər, hətta sən sevdiyin insanın həyat yoldaşını, sən onu nədə iddiam edirsən zinada və belə sevgi, həqiqət yoxsa həqiqət deyil və onların bu cür hərəkətləri müəllif dediyi kimi əksinə birbaşı olaraq onların Məhəbbədin s.ə.v. aləsində buğd elədikləri xüsusi, yəni insanlardan fərqüsü bir formada ortaya çıxır və həqiqi Peyğəmbə s.ə.v. aləsini sevən şiələr müttəqilərdir, yəni Allahdan qorxanlardır. Və onlar kimlərdir? Məlif qeyd edir ki, Əhəl-ü sünnə Əfər, onlar Əhəl-ü sünnə Əfər, yəni Əfərdə elə ə, hədislərin, tabinlərdən və sələflərdən gələn hədislərin arxasından gedənlər, Yəni, özlərinin bir rəy söyləməzlər, özlərindən öncəkilərin rəylərini dalanca gedərlər. Mən, mən kənu və xeyfi kən Yəni, həmən o sələflər halda və necə olularsa olsunlar. Yəni, baxın, görünəyəcə gözəl cümlələrlə məhsə edib ki, deyir ki, İnnə məşiyyətu əli Muhaməd əl-muttəqun əhl-i sünnə vəl-ə Mənkəni və heytikani kim olur olsun, harada olur olsun, onlar həqiqi mənələ Peyğəmbər s.ə.v-in aləsini yəni, sevən şiyələr, onlar mütləqilərdir. Əl-lədən yuhibbun əli Muhamməd s.ə.v-ə cəmiyyə əshəbi Muhammədin s.ə.v-ə onlar həqiqi Peyğəmbər s.ə.v-in aləsini sevirlər və eyni zamanda Peyğəmbərin bütün əshablarının, yəni bütün yəni, dostlarını, yəni, dostlarını, yəni dostlar da bir başa, sahabələr nəzərə tutulur. Vəlayət qurunu ahadan ondan birini Onlar nə peyğəmbər sallalləmin ailəsindən bir kəsini, onun dostlarından bir kəsini bir, bir pisliklə xatırlamazlar. Və bu da əhlüsünnənin icma olmuş etiqadlarındandır ki, yəni sahabələrin arasında olan ixtilaflarda birini bir pisliklə çağırmamaq. Yəni Əli ilə Muaviya arasında olan Əli ilə Talhanın arasında, Əli ilə Zübeyrin arasında olan, Əli ilə Ayşə ilə digər-digər e, münaqişələrdə, mübahisələrdə, e, döyüşlərdə heç birinin e, namusuna, iffətinə toxunmamaq. Yəni tarixi, tarix kimi zikr eləmək, xatlanmaq və etiqad etmək ki, onlar hər ikisi kimlər idilər, müştəhid idilər və onların arasında yəni xata edən bir səhv, xata etməyən isə neçə səhv qazanır, 2 səhv. Ancaq sonra müəllif ki, Av ta'na aleyhi bi'ibin və yaxud da ki, peygamber s.a.sələmin aləsindən və yaxud da onun dostlarından, sahiblərindən bir kəsi bir eyiblən tən etməmək və yaxud da ki, onlardan uzaq olmamaq, yəni onlara kifir deyəm elib, onlardan e, Allaha sığmamaq, Av səbbəhim və yaxud da onları söyməmək. Av ardı bi səbbəhim və yaxud da onların namuslarına sövmək, və onları başqa təhkirlər etmək və huva rafidiyyun müxalifun, xəbifun, dalun əksinə, kimlər ki Peyğəmbər Salası Eləmin ailəsinə onun dostlarından bir kəsə bir söhüşlə, onların eibini açmaqla onlara tən eləməklə onların amusuna toxunmaqla, söhüməklə hər bir ləkə ilə onları ləkə eləmək istəyirsə, müəllif qeyd edilir ki o rafizidir, əhl-ü süniyyə müxalifdir, xəbistir, zalalətdə olandır yə yəni, Heç biri həqiqi peyğəmbər səlsəlləmə sevgi deyə deyəndə olmur. Onlar həmən bu kəslər, yalançılar, ikiüzlülər. Hətta onların elədikləri, etiqadları ümumiyyətlə İslam-a nisbət olunmayan bir toplum, bir firqədilər. Və sonra müəllif e, xavarijlərlə başlayır. Xavarijlər firqəsi ilə danışır və buyurur ki, "Və amməl xavarij fəmarəqū minəddīn və fāraqūl millə və şaradū anil Sonra müəllif Xavarizədən danışır və Xavarizilər də hamımız bildiyimiz kimi, hamımız bildiyimiz kimi Əli rəziyəllahu anhu qarşı çıxan, yəni idi və onlar ən birinci İslamda çaq, yəni firqə sayılırlar. Ən birinci İslamda çaq firqə sayılırlar. Onların ən ilkin öncəsi də məhz Zun Huveysər adlı bir kəsin, yəni peyğəmbər olunmur vaxtında, yəni Peyğəmbər s.ə.v. qənehdət bölən vaxtı bir gün durdurdu, "Ya Rasulullah, ədil" dedi, "Ya Rasul, adil ol." Və onda Peyğambəl Səhəm dedi ki, əlmənin adil olmasam, onda kim adil olacaq? Hə, bəzi rivayətdə də gəlib ki, Peyğambəl deyir ki, yəni e, səmada olan öz dinini mənə əmanət elədi, adillimi bildi, amma yerdəki qisməti, yəni yerdəki payı bölmək insanlar mənə əmin olmurmur və hətta e, Zulxüveysarın adil ol deməyindən sonra Hətta bəzi rivatədə gəlib ki, Ömər və digər sahiblə dedi, Ya Resulallah, izin ver onun boynunu vuraq. O, iki yüzüdür, münafiqdir. Və Peyğambəlisən sonra bildirdi ki, tərkəliyin, həqiqdən də onun belindən elə bir zürriyyət gələcək ki, və sonra da həmən hədisin arxasında Peyğambəl s.ə.v. xavarizləri vəzif elədi. Və müəllib buyurur ki, xavarizlər kimlərdir? Onlar dindən çıxdılar. Bir hədistə gəldiyi kimi, yay oxundan çıxan kim onlar d Va faraqul millə və millətdən ayrıldılar, uzaqlaşdılar. Va sharadu an qislam və eyni də İslamdan da çıxdılar, uzaqlaşdılar. Va sharadu anil cema və cəmaata da mukhalif oldular. Yəni hər bir məsələlərində, e, etiqadlarında, əməllərində cəmaata mukhalif oldular. E, Va dallu anis səbilil huda. Onlar haqq yoldan, yəni azdılar. Yəni onların e, etiqad baxımından düşdüyü yollar, yəni onlar o zaman ki Əli Sıfvin döyüşündə e, muaviyə ilə e, razıqa gəlirlər və hər iki tərəfdən, Əli radiyalar tərəfindən biri və e, demək, müaviyyə radiyalar tərəfindən bir sahibə. Yəni, umridə Abdullah bin Amr bin As bir tərəfdən və Əbn Musa Ləşşərdə bir tərəfdən onlar yığışırlar, cəmləşirlər ki, artıq e, razıqa gəlirlər və ondan da sonra artıq döyüşlər bitir. Və onların bu iki nəfəli hakim götürmələri artıq Əli radiyaların qoşunun tərkibdə olan həmən xavarizlərin baş qaldırmasına səbəb oldu və onlar Quranları nizələrin uclarına keçir, yuxarı qaldır, qışqırdılar ki, inil hökm illəli ilə hökm yalnız Allahındır. Və bu, birbaşa yulsuz sırasında tilavat olan ayədir. Ancaq və bu hərəkətlərinlə də onlar artıq muaviyyəni, əlini, Abun Musəl Əşərəli və ə, Abdullah bin Amr binası və onlara tabi olan İbn Abbas və digər sahabilər kimlər ki, bu hökmdən razılaşdılar, hökmü verənlər və hökmdən razılaşanları hamısı bir yerdə, yəni küfri demədilər və onların kafir olması eytiqadını daşıdılar və bundan da sonra Xavaricəl adlandılar və məs Əli radiyaların da həmən vaxtı onların o kəlməni deməsi ki İnil hökmü illəl hökm yalnız Allahındır kəlamını deməsində Əli radiyaların qeyd elədi ki Kəlmətün haqqı yuradub hiy batı, yəni o söz haqq sözdür Çünki hökm yalnız kimindir? Allah subhanahu wa Və Əli radiyaların deyir ki, söz haqqda arxasında nə diyanır? Yəni batıl, yəni diyanır Və sonra müəllif Qeyd edir ki, yəni onlar bu cür əməlləri ilə yəni əli əlör radiyadan çıxmaq, o cür eytiqadı e, məsələdə fikir ayrıqlandı olmaqları, bütünlük də bunların bu cür vəsifini ortaya qoyur. Yəni, onlar İslamdan çıxan, camiqdan ayrılan. Ondan sonra hak yoldan üz döndərənlər və sonra qeyd eləyir ki, və xaracu alə sultan və aləymə. Yəni sultanlara, yəni hakimlərə, imamlara qarşı, yəni burada imam alimlər deməyə deyil, burada sultan və aləymə birbaşa onlar hakimlər. Yəni böylər nəzərü sulu onlara qarşı çıxdılar. Seyfi və səllu seyfəl ümma və deyir, yəni öz qılınzlarını ümmətin, yəni müsəlman ümmətinin üzərinə nedilər? Yağdırdılar. Yəni qılınz E, elə bir qılıncılarını sirdilər müsəlmanların, yəni üzərinə <tək> və stəhəllü düməəhum və müaləhum ilə də onların müsəlmanların qanlarını, mallarını halal gördülər <tək> və kəffarı mən xalifəhum illə mən qalibi qolhim və eyni ilə də onlar özlərinə müxalif çıxanları təkfirdə, küfirdə iddəmə edilər yalnız və yalnız öz sözlərini onların rəylərini söyləyənlərdən, yəni başqa Eyni də qeyd edilir ki, e, onların o vəsifləri ki, var e, küfürdə ittiham eləmək, yəni böyük günü hangi görə küfürdə ittiham eləmək, hakimə qarşı qılınc görmək, yəni asif, fəsi qarşı qılınc görmək, eyni imanı məsələndə olan xatırları, e, müsəlmanların qanlarını, malların hal alaməsi. Məlif qeyd edilir ki, şərf deyil ki, bütün bu vəsiflər hamısı bir nəfərdə olandan sonra deyəsən ki, o xavarizdir. Yəni o vəsiflərin hansısa bir kəssə varsa artıq müəllif qeyd edir artıq xavariz, yəni ləqəbin götürür. Və deyil, e, təkcə kifayət edər ki, yəni böyük günaha görə e, küfrdə demə eləmək artıq həm insanın xavariz olmasına dəlalət eləsin. Buna görə də e, hətta bu günkü də İnsanları böyük günaha görə və mütləqən küfürdə itkam eləyən, yəni təkvir camatında biz mütləqən demirik ki, onlar xavar izlilər. Deyirik, onlarda nə var? Xavar izlilərinin sifətləri. Çünki xavar izlilərinin öz eytiqadlarına görə onlar kimlər sayılır? Kafir sayılır. Çünki xavar görə böyük günah sahibi kimdir? Kafirdir. Və məliq qeyd eləyir ki, E, onlar, yəni, müsəlmanların qanlarını, mallarını hala gördülər və onlara müxalif çıxanların hamısını küfürdə edəmə elədirlər. Yəni, bir kəs onların, yəni, rəylərin söyləmirsə, artıq onlar kimlərdir? Kafirlər. Kimə görə? Xavarizlə görə. Yaxşı, indi burada e, bir dənə məsələlərlə qeyd etmək lazımdır ki, bugünkü günümüzdə, yəni, bəzi, E, qardaşların namazın tərki barəsində, yəni küfür e, rəylərində olması və bəzi qardaşlar onlara sərt mövqə yanaşıb, onlara nə deyirlər? Xavarizlər, təkvisə vəliq və s. Və həqiqətdə hər iki tərəf neyin yiyir? Xat eləyir. Yəni, unutmaq lazım deyir ki, o alimlər hansılar ki, namazın tərkini, yəni e, inkar edərək tərkində ixtilaf yoxdur əhl Yəni, kimsə e, hər hansı bir e, rüqunun birini inkar edərsə, vacibliyini qəbul etməyəsə, artıq kafir sahəli, burada ixtilaf yoxdur. İxtilaf nələdir? Namazı vacibliyin eytiqat edib, onu səhlənkarlıqla tərk eləməyin hökmündə və bəzilərinə görə, daha doğrusu çoxunun rəyinə görə, sahabələrin çoxunun rəyinə görə, sərəflərin, xələflərin çoxunun rəyinə görə o üzv insanlar kimlərdir? Kafirlərdir. Və bir qism alimlərə görə və eyni zamanda e, dörd məhsələdən də məşhur rəylər var və hətta bir neçə sahabədən də bu rəyi nəql edirlər, ancaq e, onların rəyinə görə isə onlar kafir deyilər. Yəni, e, onlara deyilən o küfür, o dindən çaran küfür deyil. Onun, onlar o cür deyilər ki, o küfür, yəni Peyğambər s.ə.v.in bəzi rivayətlərdə, hədislərdə bəzi əmlələr küfür adlandırdığı kimidir. Bu baxımdan unutmaq lazım deyil ki, məsələ bu baxımdan ixtilafa düşüb. İxtilafa düşüb ki, namazın səhlənkəlığı ilə tərk eləni hökmü kafir yoxsa kafir deyil. Yəni, o qardaşlar ki, e, küfür rəyin götürürlər və digərlər o bir rəyi götürmürlərsə və bir-birilərin əks səngiddə iddiam edirlər ki, hər iki tərəf qeyd etdiyimiz kimi neynirlər, xatı edirlər. Və əslən, bir məsələni nəzərə çatdırmalıyıq ki, yəni, hər bir... E, insanın müsəlmanın, əgər umumilikdə ixtilaflardan və ixtilafların törəmə, yəni ortaya çıxma məhsələni bilməyən bir kəsin, həmən ixtilaflardan danışmağa nəyə yoxdur? Haqqı yoxdur. Haqqı yoxdur. Onu unutmaq lazım deyil. Çünki görürsən ki, kartof satandır, deyir namaz qılan kafirdir. Badımcan satandır, deyir namaz qılan kafirdir. Biri nə bilim, ə, başqa vəzifədə işləyir, ümumiyyətlə şəriyyət elmdən aidəti yoxdur, deyir namaz qılan kafir. Amma bir məsələ unutmaq lazım, deyir ki, bax, deyir ki namaz qılan kafirdir, bu hökumdur, hökumdur, hökumdur. Amma deyir ki, namazın tərki küfürdür, hökumdur, hökumdur, hökumdur, namazın tərki küfürdür, heçsəndə problem yoxdur demək. Onu hər bir kəs deyə bilər. Çünki hədisədə o cür gəlib. Biz gələn nasıl söndərə bilmək, yox, belə gəlməyib. Nizibin Qimrəhmələ qeyd etdi kimi, Əgədir Allah və Rasulü onu küfrə antlandırsa, onun başqa adı yoxdur. Və biz də deməliyik, bəli, namazın tərki küfürdür, namazın tərki filandır və eləxə və s. Amma desək ki, namazın tərki, tərk edən kafir bu artıq nədir? Hökmdür. Və o, o sözü deməmişsən qabaq fikirləş, sən hökm ə Bir dənə o cümləni fikirsən, hökməlisən, yoxsa yox. İkinci bir məsələ. Və hansı alimlər ki, biz niyə görə deyilik, kimi ixtilafları bilməyirsə, onun ha haqqı, umumiyyətlə yoxdur məsələlər danışmağa. Çünki o alimlər ki, o sahabələr ki, o tabinlər ki, o müasir alimlər ki, hansılar ki, namazın tərkini küfür görürlər və onlar sonunda deyirlər ki, bir şəxsən o bəlli olan kimi məsələ kimi qaldırılır? Hakimə. Yəni, o, onu təkidən kim birbaşa kafir olmur. Onu dərk eləmək lazımdır. O, qalxır məsələ hakimə və hakim o məsələni həmən şəxsə hüccət edir və onun tövbəsinə bir, iki, üçün vaxt verir. Üç səfə ondan tövbə tələb olur və bu, birbaşa sahabələrin nazsında gəlib və bu məlumatlara geniş müraciət edəmək istəyən İmam Marvazinin Tadim-u Qadr-u adında kitabına müraciət edə bilər. O, həmən o məsələdə bütün tabinlərdən, sərəflərdən, alimlərdən hər iki rəy nəql edib və orada bu məsələləri ortaya qoyub ki, Əgər o, hətta o cür ıı, küfür məsələsini rəyini deyənlər də sonunda həmən insanın tövbə olunmasını tələb edirlər. Və o sonunda əgər, əgər o, ıı, tövbə etməyibsə, öz həməndə istisal olarsa, sonunda artıq ona küfür hökum verir və onu edam və yaxud digər, yəni şəriyyətin qoyduğu hökumlər, yəni tətbiq olunur. Ancaq bugün biz Yəni insanlara haqqı çatdırmamış, bəyan eləməmiş, həmin əməlin İslamda vacib bir əməl olduğunu ona bildirməmiş, dərhal ona hökm veririk, kafird qutardı yetdi. Yəni sən özün İslama nisbət olunduğun halda 10 il, 5 il döyüləvə namaz qılmamışsan qabaq, sən özün o cür sayılır da yoxsa saymırdın? Heç bir aldı, sən özün saya bilməzsin, Yahudi və ya Xristiyan və ya da mürtəd. Sən özü müsəlmansa, nəyə görə müsəlman saydın? Çünki səndə bəzi əməllərin baş verdiyinə görə, bəzi sən islama nisbət onun əməlləri etdiyi və yor, sən onu da özü nisbət edirdin. Və sənə gəlib dəvəti edəndə ki, sənə dəvət olunanda ki, sən elədiyin bu İslam həqiqi İslam deyil və, və s. sən o dəvətin nəticəsində həqiqi İslamı anladın. Və hə, yəni, necə ki, sənə o cür dəvət olub, sənə o cür hikmət olub, sənə o cür e, təvazəkarlı olub, sənə dəvət olubsa, eyni üsulu sən kimə təbliq eləməlisən? Həmən o şəxsə. Və ondan sonra sən artıq e, onu dəvət edəndən sonra, onu inkar edəndən sonra, Artıq o insan, yəni öz e, bəyanatın beləndən sonra, hüccət qalxandan sonra, o, biri tərk edəndən sonra və onda sən ona orada küfürdə ihtiyam edə bilərsən. Yəni, insanların halı bir-birindən fərqlidir. Yəni, bizdə də bəzi qardaşlardan, yəni, eşitimiz məlumata görə onlarda məlumat e, ziddiyatı yaranır. Yəni, məlumat ziddiyatı ondan ibarətdir ki, yəni, bir qardaş dəyək ki, mən tanirəm qonşumu, e, mən ona dəvət eləmişəm, başa salmışam və o inkar eləyir, belələ və s. Mən o necə kafir deməyim? Yəni, onda ola bilər, bəli, sən iddiyan haqlı olsun, ola bilər. Amma sən o iddiyana bütün insana nisbət edə bilərsən, yoxsa yox. Yəni, bu insan cahildir, cahildir, qəssabdır və ya da kimdir, kimdir, şəhddir mi ki, o geçsin, şirkələsin? Nə qədər cahillərimiz, biz də İslama gəlməmişdən çox cahil olmuşuq? Məgər hamımız ətəqaya, nə bilim, sümiyyəğa inəmiş, inanmamışıq, inanmamışıq. Əli, bizdə bu ehtiqat olmayıbsa çoxumuzda və biz bu necə umlidə insanlarda nisbət edə bilərik? Və belə bir halda heç bir halda bir məsələni bir tərəfindən tutub bütün kütləyə şamil etmək olmazsa, və bu dəhiyyətən də ən böyük məsuliyyət və e, sorumlu, yəni qiyamət günu sorumlu olan məsələdir ki, yəni bir insan öz əhli olmadığı bir şeyə, yəni yaxə yə, yə durması, ona e, məsələnin haqqında danışması artıq həmən insanı böyük bir zəlaləti hissə nəyir? salır. Və bu dəhiyyətən də böyük bir, yəni ziyandır. Sonra müəllif qeyd edirik ki, yəni həmən o xavaricilər özlərinə müxalif çıxanları küfürdə iddiam edirlər, yalnız və həniz onları rəyini söyləyənlərdən başqa. Və biz də bu məsələnin ətrafında danışdıq ki, bu baxımdan e, o məsələdə, namazın tərkib arəsində hər ikələrə bir-birinə neynir, düzgün münasibət qurmurlar və bunun nəticəsində qardaşlarda soyğunçuluq yaranır, Hətta məhsidlər bölünür, filan məhsidə gedən, filan rəyidə olanlardır, filan məhsidə gedən, filan rəyidə olmayanlardır, filan kəsə getmə, onlar olsa murci əraqda və, və s. Əsla bunlar hamısı elimsiz böhtandır. Əgər əhlüsün görə, kim əhlüsünlə eytiqadını daşıyıb və eytiqad edilsə ki, əməllər imanlandır, bu insan murci ola bilər, ola bilməz? Heç bir halda, heç bir halda o murci ola bilməz. Və ixtilaf nədədir? İxtilaf ondadır ki, əhlüsünlə də ixtilaf ondadır ki, əhlüsünlə eytiqat edir ki, bəli, əməllər imandandır. İxtilaf ondadır ki, namazın tərkinin küfürü böyük küfürdür, yoxsa kiçik küfürdür? İxtilaf ondadır. Əsla hətta namazı e, səhlənkarla tərk eləni kafir savmayanlar onlara küfür gələn söyhədisləri inkar etmirlər. Biz qeyd elədik, həmən o ləfslər birbaşa Buxarı, Müslüm digər səhi kitablardan gələn nəqillərdir. Məsələ ondadır ki, kimlər ki, onu kafir görmürlər, onlar o və digər hədisləri araşdırırlar və nəticdə də ortaya çıxarırlar ki, onun tərki birbaşa böyük küfrə dalat eləmir. Yəni, onların reyni görə, çünki ondan başqa Qurandan və sünnədən dəlillər də var. Çünki Allah sp. qiyamət günü əmir edəcək ki, kimin qəlbində zərrə qədər iman olanlar. Bir vaxtə gəlib, mənləm, yəməlim, xeyrən, qat kim qəti xeyir etməyibsə və digər-digər ləfzlər. Vənilədə başqa rivayətdə ləylə Allah'ın barəsində, yəni onun əhəmiyyətliyi barəsində ləfzlər gəlib və o tərkini böyük küfr görməyənlər məhz bu ədilləri də nəzərə alıb ortaya qoyurlar. Bu baxımdan da onlar bu məsələdən danışırlar. Və o alimlərin iştiradı da alimlərin rəyi də və hər bir halda hər iki tərəfin aliminə hörmət etmək lazımdır ki, onların İslam üçün elədiklərini sənin nəsenə sənin, nə, sənin, nə, sənin övlü Axtların da bundan sonra yaşası edə bilməyəcək. Çünki unutmaq lazımdır ki, müasir günümüzdə Şeyx Albani kimi, yəni bunu bütün Saud və digər alimlər də ehtiqat edirlər və dəqiqdə, ləfsdən deyirlər ki, bu əsrdə Şeyx Albani kimi sünnəyə xidmət edən olub-olmayıb. Olmayıb. olmayıb. Yəni, görün, o insan nə boyda dahi bir Allahın eymətidir ki, Allahın necə bələkət vermişdir ki, ömürünə. Yəni, bugün biz bir dənə buxarının başlayacaq, adicə şərhlə oxumağa bizə illər lazım olacaq. Çünki İbn-Həzər Rəhməl onu təhsil girmi ilə yığıb o kitabın şərhini. Ancaq şeyx Albani 90-95 il arasında, Təxminən demək olar ki, bu gün əlimizdə olan hədislərin çoxunu artıq səhirləşdirib. Yəni ona həqiqətən o vaxtı hesablasan, yəni Şeyx o rəviləri toplaması insanın vaxtı çatmır. Yəni ancaq görə ona bütün yuxuların üstünə xətcə gələn yəni, bu insan yatmır beytiqadında olasan və plüssə kimsə ona üstəlik də kims əlavə onun ömrünün verib. Bəlkə də tam verib ki, onun onun ömrü çatır. Çünki o insanın elədiyilərinə, o insanın əməllə baxsan, bu insan dəhslər də deyir. Tələbələri də var, elmi işi də var. Sübhanallah, bu nəvə necə vaxt çatdırır ona? O məsələ orasındadır. Və miyə görə bu sözləri söyləyirik? Ona görə ki, bugün namazın, təlikinin küfür olmadığını söyləyən alimlərin ən önündə kim deyanıq? Şexalbani Rəhməhullah. Və əgər kimsə birbaşa bu rəylərə Murca deyə söylüysə, o gözünü yumur, bütün Şeyh Albani üstündən xərt çəkibə o nədə iddiam edir? Murca Və həqiqtən də Şeyh Hüsemin Rəhmələ dediyi sözü biz də deyirik ki, kim Şeyh Albani Rəhmələni Murca elə edirsə, o ya Şeyh Albani tanımır, ya da Murcanın etiqadından xəbəri yoxdur. Və bu cür insan Yəni, ömrünün çoxunu hədislərə həssə və Peyğambər s.ə.vənin hədislərinin çoxunu ittila eləyən, yəni, onu nəzərə alan, onu araşdıran, təhlil eləyən və ona səhiddir, zəiftdir, uydurma dövküm verən bir insanın bu rəyi söyləməsi və həqiqdən də o rəyin e, balaca bir rəy olmadığını söyləyir. Çünki heç kim e, müasirlərdən belə demək olar ki, yəni, e, Şeyx Albaninin gətirdiyi, yəni, bir... E, Re'in müqabilində Şeyx Albani kimi hədislərlə geniş cavab verə bilmir. Yəni Şeyx Albani bu o dedi, bu dedi, belə dedi sözlərə qulaq asmır. Ay İmam Şafi bunu görür, İmam Əhməd bunu, Şeyx Albani bu sözlərə qulaq asmır. Şeyx Albani nəyə görür? Peyğəmbər sallallahu dedi, peyğəmbər sallallahu elədi. Yəni birbaşa Şeyx Albani ağzına absür yumur nəylən peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin hədisləri ilə, peyğəmbər sallallahu əleyhi Və ona görə də nəsiyyətimiz odur ki, hər iki tərəf qardaşlar yəni, ilk öncə bu məsələlərdə adil olsunlar və ən birinci bu məsələyə qarışmamışdan qabaq, baxsınlar o onun əhlidir, yoxsa əhli deyil və yaxud da ki, bir şeyə nəzər yetirsinlər ki, onlar buraya düşməmişdən, burayı götürməmişdən qabaq cahil insanlarla dəvətdə necə edirlər, görsünlər, indi dəvət edirlər, yoxsa etmirlər Bu reyonları sanki dəvətlərinin üstündən xəd çəkib, onların bütün cahillərlə tamaslarının əl çəkib, üstündən xəd çəkib və sanki ancaq oturub durmaqları kiminsə qeybətin etmək, kimsə burayı söyləyir bizdən, kim söylən bizdən deyil və və s. kimi məsələlər, iddialar ortaya qoymaq nəticədə ümumilikdə bütün müsəlman qardaşına zərbə vuran bir siyasətdir, bir E, İslamın parçalanmağını, əhl-i sünnəni parçalanmağını istəyənlərin əsas hədəfidir ki, və biz də bu e, fitnənin tərkibindəyik və ayrılmaq da istəmirik. Həyitəndə ailmağın vaxtı gəlib, yəni bu e, ixtilaflar sərəflərdə olan ixtilaflardan biridir. Yəni, nəyin ki, təhəcə götürək dəhs özündə 70-dən yuxarı ixtilaf var. Yəni, məhz necə çəkilir? Yəni, yeri gələndə Abba Hanifə məhsələni görə məhsəkilmir, İmam Şafiə görə gərək e, xuf olmalı ya da qalın olmalı. Gör, bu rəyləri bilən var, yoxsa yoxdur? Və yaxud da ki, e, namazda dizlər, yeri birinci dizlər qoyulursa, əllər qoyulur, əllər göbərdən aşağı bağlanır, göbərdən yuxarı, yoxsa sinənin üstünə bağlanır, təşəyyüddə barmaq necə tərpənir, namazdan rükudan sonra əlim bağlanır, yoxsa bağlanmır və yaxud da ki, canazə namazında də Eyni ilə həmən namazın tərkibində olan ixtilaflar. Ha, bu ixtilaflara görə kimsə bir ibnə hicr eləyirmi? Kimsə bir ibnə arxa çöndərirmi? Kimsə bir-birinə salamı tərk eləyirmi? Əlbəttə ki, yox. İmam Şafii rahmehullah öz e, münaqişə elədiyi şəxsdən sonra görəndə, münaqişən sonra artıq üzün çöndərib gedir və gəldə onun əlindən yapışdırıdı, qardaşım. Yəni bizə bu e, haqqı ortaya çıxartmaq nöqtə etdiyimiz mübahisə bizi bir-birimizə salamı tərk etmə vədələyə bilərmi? Onların mübahisəsi haqqın ortaya çıxması idi. Onun üçün də onları mübahisə edirlər, dəlilləri gətirdilər. Yəni onlar bizdəki kimi mən haqqam, sən batilsən, mən səni bağlayım, mən səni doğrayım, mən göstərəm sən heç nəsən, mən filan kesir. Bunlar hamısı cəhalliyyətdən başqa bir şey Bunlar bizim ümumiyyətlə ixtilaflı məsələlərdə ədəb-əxlağımızın olmamasını göstərir. Və biz bu ədəb-əxlaqları bilməyincə, öyrənməyincə bizim haqqımız yoxdur ki, bu cür məsələlərdə kimisi ittiham edək, əxlaqsızlığı eləyək, namazdan üz döndərəb birimizin qeybəti ilə namamlığını edək. Artıq Əvvəllər təhsilə rafizlərin qeybətini edirdiyində artıq qardaşlarımızın qeybətini edirik. Əl filan cəs orayı görmür, filan cəs burayı, filan cəs fitnəkar, filan cəs təkvirçidir. Aynə, əvlim, qoşulub onlara, qoşulub bunlara. Bunlar hamısı bizim günahlarımızdan başqa bir şey deyil, qəlbimiz ol, nurumuzu aparmaqdan başqa bir şey deyil. Və bütün bunların səbəbində də artıq qəlbimiz olma kin, küdürət vuracaq üzümüzə, üzümüz olacaq qapqara. Artıq... Görmək istəməyəcik bir-birimizi. Məsdən çacayıq, Flankəs Flare ilədir. Flan flan Bu arxamı döndərmə ona. Flankəs Flare ilə flan yox arxamı döndərm, görməsin onu. Mənə salamı lazımdır. Bunlar kinə lazımdır. Bunlar yalnız İslamın hədəfini tapdalayan, parçalayan İslamın düşmənindənə lazımdır. Əhlüsünnənin birləşməyin istəmirənləri lazımdır. Yoxsa gör ixtilaf yüzlərlə ilə elə İslam fikrində İslam var ki, onlar da onlardan biridir. Ona görə də yəni, siz də kimi qarşıqda çıxsa nəsiyyətdən başqa bir şey eləməyin. Çünki hər bir məsələnin özün öz əhli var, yəni, məsələ öz əhlinə müraciət olunmalıdır və bu məsələlər də onlarlıqdır. Amma hər yerindən duran, Quranı üzündən tilavət edə bilməyən, yəni gündəlik hər hərəfə onu salıb qazanmaqdan məhrum olan şəxs əlinə alıb hansısa tərzümə bir kitab, Haq buradadır, hər şey buradadır və eləxə və kimi iddialar. Bunlar da yəni, şeytanın e, insanı atdığı hilədən başqa yəni, bir şeydir. Fəməlif qeyd edilir ki, وَكَنْ عَلَى مِثْلِ قَوْلِهِمْ وَرَحِيِهِمْ وَتَبَتَ مَعْهُمْ فِي دَرِ دَلَالَتِمْ Yəni onlar yalnız öz rəylərini söyləyənlər və onlarla zəlalət diyarını bir olanlardan başqa şəxslərin hamısını küfürdə iddiam edirlər. Əumm yəşdubun əshabə Muhammədə sallallahu əleyhi və, və, və onlar deyir peyğəmbər sallallahu əleyhi və in əshabələrini söyürlər və peyğəmbərin bütün yaxın qohumlarını söyləyər, onlardan uzaq olmağı iddia edirlər. Və yermunəhun bil onları küfrdə ittiham edirlər. Və ədaim və onları həm küfrdə, həm də ə, ə, bəlaların birçar olmasında ittiham edirlər. Və yəravuna xiləfəvun fə şəra'i dini və sünənil isləm. Və lə yüminnə bi əzəb il Və onların başqa batılı eytiqadları da var. Başqa eytiqadları da var. Və onlar eytiqad edirlər ki, əzab qəbrinə iman gətirmirlər. Və peyğəmbəsəm hozuna da iman gətirmər. Və elə şəfə və elə də peyğəmbəsələmin şəfəyətlə də iman gətirmirlər. Və elə yaxrucu əhədən və elə yuxurcu Və eyni zamanda oda çüşənlərdən də heçim odan çıxmayacaq. Yəni etikadındadırlar. Və hum yakuluna mən kədbə kədbətən əu ətəv səğirətən əu kabirətən mənə zunub fəmətə min qəyri təvbətən və hüvə kəfir <gülüyor> və hüvə finnər. Və onlar deyilər ki, kim yalanlardan birini və kiçik günahlardan birini və ya da ki böyük günahlardan birini edərsə və onun üzərində tövbə etmiş, ölərsə, o artıq kafirdir və o odda yanacaqdır. Xalidən mukhallədən fiha əbədən. Və o, abad olaraq odda yanacaqlar. Hum yaquluna bi qavlun biqriya fi al və al də onlar öncə qeyd etmiş Əl-bəkriyyələrin eytiqadındadırlar. Yəni, kim bir e, balaca ip, balaca bir qeyrat uğrayarsa, artıq o, yəni kafir sayılır. Və hum qədəriyyətun cəhmiyyətun murciyyə, ar-rafidə. Və müəlif qeyd elir ki, yəni onlar bu zalalətlərinlə yanaşı, onların başqa yəni, zalalətləri də var. Yəni onlar qədər məsələsində əhlüsünə deyirlər, qədəriyyələrdirlər. Yəni onlar görürlər ki, onlar görürlər ki, bu rəy də demək Xavarizlilərdən meymuniyalara nisbət olunanlardır ki, və onlar e, qeyd edirlər ki, e, insan e, öz e, e, əməlini özü, yəni xərq eləyir. Allah Subhanahu taala e, qulları, yəni xərq elir deyəndə deyir insan e, öz əməlini özü içdən, yəni əbəccən edir və onun öz əməlini etməyin özün bacarığı var və e, e, eyni ilə də onlar Küfürdən və imanı bir yerdə bazarırlar. Və e, və liysə lilləyi subhanahu fiə əməlil ibadə məşiyyə və deyir, Allah spontan öz qullarının əməllərində istəyi yoxdur, ixtiyar yoxdur. Sanki qul ehtiyyə əməllərdə, küfürdə də və imanda da ixtiyyər sahibi kimdir? Qulun özüdür. Və liysə əməl ilbət məxlugatı lillə və qeyd elək ki, qulların əməlləri Allah tərəfindən xəlq olunmayıb. Və bütün bu bura illər izlərdən olan məymuniyələrin, yəni rəyi idi, məymunələrin rəyi Və bu da həqiqətən də, yəni biz sələflərin firqələr barəsində olan rəylərin görəndə və həqiqətən bugünkü gündə də, yəni sələf yolundan üz döndərənlərin nəqibəti gözümüzün qarşısına gəlir. Yəni ilk öncə onlar, yəni bir məsələnin dalınca gedirdilər və sonra tədricə nəyə çöndü? Artıq böyük bir, yəni problemə çöndü. Yəni ilk öncə məsəl üçün ət məsələsində şübhə, küfr, o ehtiqadı daşıyanlar və nə, nəticədə bu artıq küfrləni nə də ittiham edirlər, küfrdə ittiham Və bütün bunlar hamısının onu göstərir ki, yəni baxın görün o Xvarizmlər təkcə o cür məsələdə, o cür məsələdə, yəni e, kafir saymaqları ilə yanaşı Umumunidə əhl sünnənin usulundan çıxıblar. Yəni, onlar qədər məsələsində qədəriyyələrdir və qeyd elədi ki, onlar da meymuniyələr e, meymuniyələ nisbət olunanlardır və eyni zamanda əsma və sifətdə onlar cəhmiyyələrdirlər. Yəni, cəhmiyyələrdirlər və eyni zamanda onlar iman məsələsində də murciyyələrdirlər. Eyni zamanda onlar sahabələr baxımından kimlərdirlər? Rafizlərdirlər. Və layerauna cemaatən illə xalf imamih və onlar İslam cəmaətini görmürlər. Yalnız yalnız öz imamların arxasında. Və hum yerauna ta'xir salan vaqt onlar namazı vaxtından çanar qılınmasını görürlər. Yəni namazın gecikdirilməyini görürlər. Və bu da ən böyük zəlalətdir. Ən böyük zəlalət ki, insan namazın vaxtını gecikdirsin. Və yerauna es-som qabla ru'yat el zamanda onlar ayı görməmişdən qabaq oruc tutmağı görürlər. والفتره قبل الرؤيتي və e, ayı görməmişən qabaq iftar eləməyi görürlər. Və yara ona niqə bi geyri wali və sultan. Eyni ilə də onlar sultansız, vəlisiz nigahı görürlər. Və bu da bu günkü gündə adını daşıyanlara nisbət olunan kəsilərdə, yəni belə desək, təkfirçilərə nisbət olunan əməldir ki, onlar da bu qızların çoxunu nigah eləyəndə vəlisiz nigah eləyirlər. Yəni onun vəlisini ə atasını, qardaşını küfrdiyi deməli bir tərəfə qoyurlar və nəcis həmən qızla vəlisiz sultanın eyni ilə nigah kəsirlər. Və bu da həqiqətən də bunun ki, Xavarizilərin də vəsfindəndir. Və yerə ulə dinim. Eyni zamanda, ə, dində onlar Rafizilər kimi siqə eləməyi də görürlər. Yəni əslində onlar adını belə qoymasalar da, ancaq bu gün də həmin təkfirçilərin sifət olundandan görürük ki, yəni vəlisiz onu aldı, bunu boşadı, onu evləndi, bunu boşadı. Bunlar hamısı məs onların bu əməlləridir. Və elə onunla dilim bir dirhəmə bir yədən bir yəd. onlar e, dinar məsələsində, riba məsələsində də görürlər. Yəni e, əgər bir manat verib yerindən iki manat əlbəl qəlı onlar bunu halal görürlər. Amma bunu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm birbaşa nə adlandırıb? Riba fəhum la yəraunəṣ-ṣalāta fil-khifā və ləlməṣʿa əleyhə eyni zamanda xüftdən namaz qılmağı da görmürlər və eyni zamanda xüfün üzərinə məs çəkməyi də yəni onlar fiqhi baxımından da artıq əhsündən Ar fərqlidirlər lə <gülüyor> yəraunə <gülüyor> lis-sultāna əleyhim təʿālā və eyni zamanda onlar Hakimlərin onların üzərində haqqı olmaq, itaəti olmadığını görürlər. Yəni, onlar üzərində olanların, rəhbələn hakimlərin, sultanlığın, böyülüyünü qəbul etmirlər. Eyni zamanda Qureyşin də ümumi İslam ümməti üzərində xəlifəliyin də, xilafətin də görmürlər. Və işə kəsirətən yuxalifunə fiyyəl-i isləm və əhliyi. Və yenicələn müəllif deyir ki, bundan da daha çox məsələlər var ki, onlar İslam və müsəlmanlara müxalif çıxırlar. İslam və müsəlmanlara bir çox məsələdə müxalif çıxırlar. Fəqəfə biqo min dalalətən yəquni hədə rayihun və mədhəbun və dinim. Və deyir, bir qövmün zalalətinə kifayət edər ki, onun zalalətdə olmasına ispat edər ki, artıq bu rəy, bu məhzəb onların dinində vardırsa. Və aleyusü minəl-İsləmi... Fişeyin və hum əlməriqə və onların bu əməllərində İslamdan bir şey yoxdur və onlar da İslamdan çıxmışlardır. Və həqiqtən də, bugünkü gündə də həmən o təkvir və yaxud da xabariz alanlar, yəni heç olmasa sələflərin, Xavarizlər barədə, yəni müəssirləri ola bilər, Tağut alimləri kim-kimi diyam ed edə bilərlər. Amma qoy müraciət eləsinlər, yenə yəni, əlimizdə olan 2-ci əsrin alimi Hərvin İsmailin kitabına və görsüncə ki, onlar Xavarizlər barədə yazdı, həm sözbə söz, bə söz bəsdlər onlara uyğun gəlir yoxsa yox. Və belə halda yalnız və yalnız onlar bu fərqi görəndən sonra, yəni o vəzifləri anlayandan sonra onlar hiss edə bilərlər ki, onlar haqqın üzərindədirlər, yoxsa yox. Yəni onlar sələf salə bilərlər, yoxsa yox. Çünki onlar hətta bugünkü gündə özlərini sələf Salih demək sözünü götürmürlər. Onlar özlərini əhli i və ya da digər-digər digər adları adlandırırlar ki, hansı ki onlar hətta, Sələf salih sözünü öz üzərinə o adın onlara verilməsini, yəni istəmirlər, o sözdən uzaqdılar və onlar bu iki gündə sələfləri, e, həmin o sələf adlananları onlar murcidə ittiham edirlər və sanki sələf deyəndə onlar həmin o murcidlər deyib nəzərdə tuturlar və Allah səlam bizi haqqı haqq kim göstərsin və bizə batili batıl kim göstərsin ondan qoruma bizə nəsib eləsin. Və inşallah bu üçünə bununla kifayətlənək düzün Allah bilir vasal Muhammədin. Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.